Ki? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Halló De ezt hogyan már Előbb felvett az üzenetrögzítője ezt Csinálja igen, újra, Utáim, újra hívtak azt, azt túlzás, majd egyszer meghívom itt én, én ilyen poliészter vagyok, ő már nem volt katonam csak én vagyok adásban egyre, ő még nem poliészternek mondták annak idén kalocsán a polihisztorokat. itt nincsenek telefonos kislányok, tehát azt mondani, hogy bolgárunál, hogy telefonon vagy a telefonszámomat ott hagytam, kukkírmánál szegény azt nem lehet, itt nincs senki rajtam kívül a csalóckit leszámítva, ő meg egy ilyen mindenes csak éppen takarítania nem kell még akkor lehet? Itt a rádió tulajdonos is olyan, hogy ha szükséges, akkor liftet szerel. Ennek a rádiónak egyebek között talán, tehát ez a rádió konkrétan tényleg azért van életben, mert olyan mértékben keltik a halál hírét, hogy nem bír meghalni. Egyszer, ezzel együtt be fog ez következni, de én a magam részéről nem sietetném az időt. Én sem. Azt árulja el nekem, egyrészt jó reggelt kívánok, hogy van-e bármilyen érzeménye, mint magyar állampolgár? Ugye abban megegyezhetünk, hogy ön elsősorban magyar állampolgár, és csak nagyon sokat szorra e, egy Fidesz tag, akinek kormány funkciója van, Ugye, vagy, vagy valamilyen funkciója van. Ugye ebben nem tévedek sokat. Így van. Akkor, amikor arról hall, hogy nehézségek vannak, és és nehézség, a gyermek szegénységet, vagy a gyermekészséget nem hasonlítanám össze a média helyzetével, tehát nem szeretnék demagóg lenni. De tegnap például két úgy egyfolytában hallom a klubrádiónak azokat az önazonosítóit, amikor azt mondják, hogy 6 méter, be hat méter? Hat millió bevétel, 30 millió kiadás. Telebb a népszava mondta azt, hogy még két hónapra való tartalékú van ismeretlen elkövető ellen milyen módon adtak be valami nem tudom micsodát, elnézést ezért a pontatlan fogalmazás, azt nem tudom. De egyik szavamat a másikban ne öltsem, hogy ez egyébként annak idén a gyerekmesékben volt, réges-rég, talán igaz se volt, hogy mondaná anyukám, de ha minden igaz, ismét el fog jönni hozzám, Lázár János, nem is olyan nagyon régen, amikor még frakcióvezető volt, azt mondta, a szerencsejáték ZRT média költése kapcsán hogy szerint te az kiegyensúlyozottabban kellene folytatni és bizony kellene adni ellenzéki orgánumoknak is most amikor a média vagy amikor a reklámadó kapcsán nagyon sok szó esik médiafinanszírozásról is mit gondol ön arról a piacról amely messze nem piaci módon működik sajnos köztük én sem tegyük azt mindjárt hozzá Ugyanakkor mégis az ember valamilyen módon próbálja azt biztosítani, hogy meglegyen a piaci alap, ha másért nem, a kiegyensúlyozottságért, vagy ki tudja miért, a frázskonyhóért. Nyilván minden piac akkor működik egészségesen, hogyha ott nem csak állami beruházás Így van. Most ilyen kivételes területet ahol nem várható az, hogy bármilyen piaci befektetés legyen. Magyarországon azért... Ha már itt tartunk egy másodperc, ez egy ilyen beszélgetés lesz, amikor ön ügyvéd volt, akkor az az ügyvédi munkaközösség annak ön vezetője volt? Vagy tagja? Nem, én ügyvédi munkaközösséget már nem láttam, mert az a 2011-ben egy saját ügyvéd Oké, okay, akkor az ön ügyvédi irodája abban, amikor ön ott volt, abban az állam részvétele, mint bevételi forrás, az egy tízes skálán mennyi volt? Nulla. Nekem Null. soha semmilyen állami megbízásom nem volt és önkormányzati is egyetlen sőtökornak is nem volt de intézni, ez véletlen volt vagy adott vagy rá? én nem titok, hogy családomon is többen ügyvédek és nem volt divat soha az, hogy állami megbízásaik vettek volna hát akkor egyszer egészen nyugatszívvel tud erre válaszolni, hogy vajon ez az egész piac, ez hogyan működik Magyarországon? Miután én mondjuk a reklámpiatnak egyetemből szakértőjel, a hirdetési piatnak sem, ezért nyugodtan tudok rá válaszolni, mert nem zavar az, hogy túlzottan is fenném az egészet. láttam egyébként ennek ellenére, hogy állam egy jelentős hirdető, az állami társaságú. Ezen kívül azért a nagy múlt cégek sokat költenek reklámra, valószínűleg többet is, mint az állam. És egyébként kevés még a regionális rádióban is az a hibbezési mennyiség, amit mondjuk helyi vagy kis-hogy közepes vállalkozások hibbezni minél egészségesebb az, hogyha a piacot felüljöttünk. Igen, csak tudja, és ez most tényleg beszélgetés, tehát, hogy annak idején láttam a kínlódását, elsősorban a Népszabadnak, másodszorban pedig a Népszabadságnak, amikor ott megjelentek a közgép hirdetések, hogy ezt megengedhetik-e maguknak, vagy sem. Meglehetősen diszonánsan is viszonyultak hozzá. A névszava ezzel kapcsolatban még cikket is írt, akkor megszűnt, visszatért, megszűnt. Szóval, hogy maga az állam ezügyben nem mér egyforma mércével, miközben az államnak ilyen kötelezettsége az alkotmányban vagy alaptörvényben nincs. Hát, furcsa, mert hogyha soha nincs olyan a világon, ahol alkotmány azt szabályozza, hogy hogyan is fog eljönni. Ez vicc volt. volt. És viccesen válaszolok én értelemben. Tehát szerintem ez nem, nem csak olyan várható el, hanem is nagyon mérhető, és szerintem nem tisztán állami hirdetésekről beszélünk, hanem beszélünk mondjuk állami cégek hirdetéseiről, az ő esetében pedig magáncégről beszélünk, aminek egyébként van egy állam Ön tudna segíteni a népszavának, ha őhöz fordulnának? És senkinek sem segíteni, mert nem érzem úgy, hogy hirdetés szervező lenni. De a szónak abban az értelmében, hogy az ismeretségi körében valakinek szól, hogy te figyelj, nem akarsz -e beszélni a német Péterről? Nem, nem, nincs olyan aki jelentős. A kirenc szégekben lenne vezető, amíg állt és hibetéseket ad fel. Tehát, hogy, érzem, hogy... hogy ezek jó beszélgetések, vagy rossz beszélgetések, azt most tegyük félre, az ember nagyon sokszor úgy beszélget, ahogy beszélget, és nem gondolja azt, hogy azt egyszer visszahallja majd máshol. Amikor figyeli ezt a lengyel lehallgatási botrányt, miut arról az eszébe, hogy az ember hány olyan ki nem mondott gondolatot hallott vissza, amit akár tőle is lehetne idézni, de őt hál' Istennek ebben a formában még nem hallgatták le. Csak az, hogy nyilván ezek a megoldások, amik magánbeszélgetéseket rögzítenek, azok minden esetre egy rendbiztonságtelen játékot jelentenek a politikában, ami, ami kár, hogy és munkaeszköz a fagadható, hiszen legyünk őszinték, bárkinek a magánbeszélgetése is alá hangzott, Szavaiból lehetne olyan jellegű híreket megjelentetni, ami kínos lenne, ami félreérthető lenne, és ilyen esetben azért a magánbeszélgetéseknek védelmet kell, hogy akkor, hogyha valaki nem bűncselekmény követel. Vagy te marra készülsz. Ön mennyire haragtartó? Remélem, hogy nem vagyok. Ezt annak kapcsán kérdezem, hogy többen azt felvettették a magyar sajtóban, hogy miután a lengyel miniszterelnök és Orbán Viktor hosszabb idő után talán tegnap találkoztak, vajon tudott-e árnyékot vetni mindaz, ami azon a kormányülésen vagy nem kormányülésen elhangzott Orbán Viktorral, és illetőleg vagy Magyarországgal kapcsolatban? Én nem hiszem, hogy a istenőket tekintetben benne kezelni, helyén ezt az üget azt, hogy az alat kívánja egy hogy magánbeszélgetésen, hogy hogyan fogalmaz, főleg hogy abban a lengyel vonatkozásban, ahol az oroszokkal való viszony az még inkább egy történelmi alapon megítélt egyértelműen mindig negatív vonatkozásokkal rendelkező kérdés. Tehát ilyen értelemben én nem vártam azt Lengyelországtól soha, hogy bármilyen oroszokkal a együttműködést a mondat utolsó felét elvitte a cica. Uh, Van a kezemben egy interjúja, amiben egy fél mondattal tovább megy, mint amit eddig mondott. Azt kérdezte öntől Nagy József, hogy uh, ha bevállal, hát ha bevállal még két-három ilyen oda uh, Kozmálus Balhét, úgy ível majd a karrierje, csak győzesz 20-szal -20 az államtitkári miniszteri megbizásokat, és ennek a kérdésnek, ha ez kérdés volt a megválaszolásában, az van benne, hogy a jelenlegi tisztségem is több, mint amihez az adott pillanatban kedvem, illetve ambícióm volt. Korábban csak az ambíciót mondta, arról nem volt szó, hogy nem volt kedve. <gül> Maradjunk most az bár azért vagyunk a kettő kárkülön választani, tehát a, a, általában ahhoz, hogy valami az embernek kedve legyen, ahhoz szükség van arra, hogy ambíció is legyen hozzá. Hát, és, is. is. Um, azt kérdezem öntől, hogy tegnap van egy hivatkozás örre a magyar nemzetben reklámadó kapcsán ez így a Jereváni rádió híre, vagy mit kezdjek azzal a mondattal mindjárt munkatársunktól, tehát amikor egy újságban ott van az, hogy munkatársunktól, akkor holványilag gőzöl nincs, hogy ez mit jelent, mert máshol helyeken fel van tüntetve, hogy kiírta azt a cikket, de a munkatársunktól, az nem tudom, hogy kicsoda, meg hogy mit fed, nincsen konkrét tervek a reklámadó emelésére jelentettek itt tegnap a köztévé reggeli műsorában Gulyás Gerkei. Hogy jött egyáltalán szóba? mert kétségkívül megfotolásra kell, hogy kész mindenkit, hogy kiderül, hogy a legjobb gazdasági társaságok, amik egyébként nyilvánvalóan gyakorlatilag nyerességgel működnek és keresztelt el, hogy működtetnek és tehát elsősorban az ebteg gondolat, gondolok valójában a nyerességet azt tudják úgy könyvelni, hogy jogi értelmeben ne legyen jogi értelmeben mi ne legyen? Nyeresség hogy ne legyen ez uh, az... Nagy kereskedelmi televízió közül az RTL klub, aminek gyakorlatilag van nyeressége, az jogi értelemben képes úgy könyvelni a saját nyerességét, hogy az ne létező legyen egy adókivetői szempontjából, nyereség szempontjából. Ez egyébként joggal készíthetne megfontolásra bennünket. Hány olyan vállalkozás van, ahol a könyvelő nem csinál más, csak ezt? Nyilván minden vállalkozásnál az cél, hogy azokkal a költségekkel, amelyekkel a lehet csökkenteni, ott ezek megtörténjen, de azért azt ne tekintsük természetesnek, hogy egyébként gyakorlatilag sok milliárdos nyereséget termelő cég képes arra, hogy hogy üldese fel a saját működését, akkor is, hogy egyébként ezt jogszerű technikával teszünk. De nem ez a lényeg, hogy jogszerű? Ja, ez mindig egy kérdés, természetesen a, a legfontosabb szempont, nagy a gazdasági az az, hogy jogszerű a tüngelés olyat sem. De, Tehát ha jogszerű, akkor ugye előjön az a kérdés, hogy etikus-e. Ugyanakkor Lázár János, akit őszintén várok vissza az elkövetkezendő hetekben ide a műsorba, nem azt mondta, hogy etikátlan az RTL klub, ami egyébként egy magánszemétől, belejétve az miniszter, egy teljesen elfogadható fogalmazás. Amikor valaki azt mondja, hogy korrupt, a korrupt az azt jelenti, hogy valahol szembe megy a joggal. Ön pedig az előbb azt mondta, hogy jogszerű. Jogszerűen nem lett az ember korrupt? Jogszerűen mert nem lehet korrupt, de nyilván egyrészt érzem úgy, nekem az ellens minden mondatát Egyetlen egyet se kell. Ne félrejét, ugyanez vonatkozott szkodott Tibor és Lázár Jánosra, önöknek nem egymás mondatait kell megmagyarázni. Ebből a szempontból, egy másodperc tülem, aztán abba hagyom. Én nem képviselem a szakmámat. Ha bárki bármit mond, én azért nem vállalok felelősséget. Önt annyiban látom ezügyben kivételnek, hogy ezügyben nálam a Fidesz mint olyan, vagy a kormány, mint olyan egy platform, mármint egy olyan platform, ahol mindannyian vannak, és ebből adódóan elvileg felelősséget kéne tudni vállalni egymás cselekedeteiért. Hiszen, ha elhatárolódnak, az valami olyasmit fejez ki, mintha a platform repedezne, ha érti azt, amit én mondtam. Igen, igen, akartam még azt mondani, hogy az, hogy valakinek a könyvedése, a veszteség leírása tekintetében szerű Az egyébként nem jelenti azt, hogy nem működhette korruptan. Oké, okay, de a kettő, nagyon jól beszélt, de a kettő már más halmaz. Oké, okay, rendben van. Uh, azt kérdezem öntől, hogy nem, nem nevetségese, és aztán leválok erről a témáról. Múltkor ugye a legvégén volt, most itt az elején volt, nem nevetségese mindaz, ami most az RTL klub és a kormány között van, mert um, Ugye van az a mondás, állítanak ugye Torgyá József mondta, vagy nem, hogy sas nem kapkod, legyek után. De most, hogy a kormánya a sas, vagy a kormánya a légy, vagy fordítva az RTL klub, ebben most hadd ne menjek bele, de őszintén mondom önnek, mint kívülálló magyar állampolgár, aki a médiában dolgozik. Ez az önmeghatározás. Ez valami rohadt piszlicsári. Én inkább szomorúnak tartom, tehát megyünk őszinték, az egyáltalán természetes, hogy egy ilyen jellegű vitában valaki akár a törvény megsértés árán és azt a helyzeti az a helyzetével visszaél, hogy egyébként a tölettesztásban is vannak kötelezettségei. Tehát azt az RTL... De azt intézzel az NMH szóval az, hogy az RTL klub híradója megváltozik, és abban több fideszes hír van, vagy Fidesz prominensekkel kapcsolatos hír van, azt szerintem a Fidesznek különösen ezzel a kétharmaddal, amilyen, amilyen van neki, azt el kellene tudnia viselni, teszem azt hozzá, nem lenne kétharmada akkor is, és ha azt kérdezi, hogy én pontosan ennek megfelelően viselkedtem az életemben nem de ennek következtében én most kifejezetten megszerettem a Fideszt, mert ugyanolyan esendő, mint én. Jó, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennek az esendőségnek nem minden része pozitív, és akkor egyetlen egy dolgot mondok, és az befejezem. Hogy vajon a század vég által megvásárolt napi gazdaság az mennyire kormány közeli, mennyire nem, engedje meg, hogy ebbe nem menjek vele. Vagy az, vagy sem. Van, aki kimutatja, én nekem nem ez a fontos. Nekem az a fontos, hogy van egy Barca György főszerkesztő, aki egy a szakmai közegében mérvadó közgazdásznak számított, ugyanakkor most főszerkesztővé avanzsát mindenféle múlt nélkül. A múltja legfeljebb az volt, hogy sokat írt, illetőleg sokat szerepel, de ettől még természetesen az ember nem válik sajtómunkatársá, vagy sajtómunkással. A napigazdaság elkövetett egy bakit, nevezzük így, rossz adatokat adott meg az RTL klub vezetőinek jutalmaképpen. Ezt kétszer helyreigazította, ami pontosan egyel több annál, mint ami egyébként valakinek jól áll, majd ezt követően az alábbi tartalmú szöszenetet tette közzé a napi gazdaság fűszerkesztője, amiben egyébként, mint csebben a tenger benne van az egész ország. Budapest 2014. június 24-e KED közlemény. Olvasta? Hahó! Itt vagyok, igen. De azt kérdezem, hogy olvasta, vagy most fogja tőlem először hallani? Nem, nem, most fogom, hogy Ül vagy áll? Csak nagyon rosszul hallom. Azt, azt kérdezem, hogy üle vagy áll-e? -e. Ülek, ülek, ülek. Akkor jó. De Sze... Ennek ellenére alig hallom, de most akkor meg találok. Jó, hát akkor majd adjon egy másik telefont. Szeretek tanulni, de nem szeretem, ha kioktatnak. Több alázatot és kevesebb pökhendiséget várnék el attól, aki a magyarok kenyerét eszi, és időnként a magyarok segítségére szorul. Barca György, napi gazdaság főszerkesztő. Ha egy kicsit régebb óta beszélgetnénk, akkor arra kérném Önt, hogy ezt legyen szíves, fejtse meg, hogy ez miről szól, de most én nem hozom ebbe a helyzetbe. Ebben az itteni 6 vagy 7 sorban benne van az egész kormány kontra RTL klub annak a teljes lehetetlensége, annak egy tök, tehát Ez valami... Hát ezen röhögni kell konkrétan. Az egészen. Miközben maga a probléma nem az. Elolvasom ennek még egyszer. Szeretek tanulni, de nem szeretem, ha kioktatnak több alázatot, és kevesebb pökhendiséget várnék el attól, aki a magyarok kenyerét eszi, és időnként a magyarok segítségére szorul. Azért addig jó, amíg, ilyen, mond addig, addig jó, amíg ilyen mondatokat ön nem mond. Hát duplán nehéz helyzetben vagyok, mert uh, egyrészt alig értettem, amit ön felolvasok, nem tudom, nem, nem, hogy én, jól jó hallatszom. Ön hallatszik. És amit, amit értettem belőle, az se igazán értem. <laughs> <gül> Igen. Még mondta a Vudi ellen, amikor kétszer elmondták neki ugyanazt, hogy oké, okay, rendben van, előszörre se értettem. Azt kérdezem öntől, és magában a témaválasztásban teljesen igazságtalan vagyok, fáradt vagyok, van egy sor dolog, be azért se kapnék bele, mert alkalmatlan vagyok annak a megtárgyalására. Amikor Sesták úr azt mondja, hogy a paksal kapcsolatos információk hozzáférhetők, miközben egy bírósági ítélet azt mondja, hogy nincs is mihez hozzáférni, mert ilyen anyag nincs, akkor végül is miről vitatkoznak a felek? Az a akkor várj egy pillanatot. Jó, jó, Az ez a baszt vagy ez egy jó reggelt! Majd azt kérdezem öntől, hogy ha majd van egy másik telefonja, mert múltkor adott egy másik telefonszámot, akkor lehet, hogy majd azon kell hívni, mert sajnálom, hogyha így adódik. Azt kérdeztem, hogy a paksal sal kapcsolatos tanulmányok, amivel kapcsolatban van egy vita, hogy vannak-e vagy sem, a vannak, azok hozzáférhetők-e vagy sem, azzal kapcsolatban legyen szíves megnyilvánul, és azt mondtam még, hogy ez a téma ennél sokkal nagyobb terjedelmet igényel, de jelenleg alkalmatlan vagyok ennek a pertraktálására, annyira elfáradtam, azért is megyek majd szabadságra. Figyelek! Fogsak kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy minden olyan anyag, ami nem kifejezetten döntés-előkésztőnek nyősül, mert az, ami a magyar információszabadság szabályozás szerint nem nyilvánosságra hozandó, de minden olyan anyag, ami, ami nem döntés-előkésztőnek nem tehát az adat ezekből Tehát mindennek lehetősége van minden információt. Is, én szerintem egyébként a paksiritában ma minden olyan arra megismerhető, ami a pillanatnyilag meghozható döntés megállapozásához szükséges, és minden, ami kérdéses pakssal kapcsolatosan, azok éppen abból adódnak, hogy egy ilyen jelenlegi több évtizedre vonatkozó megállapodásnál vannak olyan barcok, amiket nem lehet ma biztosan megmondani. Tehát ma a két, meg három és előre, fontosan, hogy az atonai mi lesz a szerepe az ágyjáratásban, ez ezzel kapcsolatosan különböző progmózisok vannak. Én nem látom ebben az ügyben, vannak a hisztériánk az indokoltságát, ami itt gyakorlatilag hónapok óta folyik, és amelyben arról sem nagyon vesz tudomást senki, ezért is sok volt egy választás, ahol a választási kampánynak az azért legfontosabb ellentéki témája kaksolt. Igen, egy dolgot ezért ne felejtsen, hogy azért az a tény, tehát Orbán Viktornak ugye volt egy levele Dávid Katalinak, amiben azt írta, hogy ikonográfiai megjegyzéseket nem tesz dacára a kétszer-kétharmadnak. Szóval a Fidesz kétharmados győzelme nem jelenti azt, hogy minden, amit tesz, az egyben szakmailag igazol. Tehát amikor a nép, az Isten adta a nép ezt lehetővé tette, nem biztos, hogy minden egyes konkrét ügyben így adott neki igazot. De például, és a választások este, meg azt, hogy a napokban is többször elmondtam, hogy nagyon meg tévedés, hogyha ki a választás győzárnak azt minden politikai vita, nem hogy lezárásának tekinti, hanem minden politikai uh, vitában a saját igaz alátámasztásának tekinti. Tehát ezt nem mondom, ezért azért pont a PAX azt lehet mondani, hogy ha van két-három olyan ügy, amit az ellenzék a választási kampány tett, akkor a PAX szerződés az ilyen. Tehát ehhez képest teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy itt volt egy választásonak volt egy világos eredmény, az pont ebben a kérdésben szerintem igaz. Azt kérdezem öntől, még egyszer mondom, hogy ez lényegesen hosszabb időt igényel, ennyire vagyok képes. Tud-e arról, hogy holnap bejelentés tesz a kormány deviza hiteles ügyben, miközben nem kérdezem, hogyha tesz, hogy annak mi lesz a tartalma? Na fogban lesz hiteles ügyben bejelentés. Mindaz, ami a deviza hitelesek idézőjeles megmentésével kapcsolatos, ön ma, 2014. június 25-én reggel, néhány másodperce 8 óra előtt tudja-e, hogy ez hány lépésben fog bekövetkezni? Mostani tervek szerint valószínűleg két lépésben fog bekövetkezni, amit el lehet fogadni most, mert a kuria döntése alapján olyan értembrágért állni, hogy igazából a jogalkotónak nagyon fontos, nagyon sokat érintő a technikai feladatai vannak. Azt, ha lehet, akkor szeretném már hát most a hosszú lenni út tavasszív érszakban, rendkívül nyári érszakban elfogadni, ott, ahol hosszabb szabályozás szükséges, illetve ahol a a döntése egyértelműen nem a virányutatást, ott nyilván szeptemberig meg kell várni azt, hogy valamennyi érdeképviseleti szervezettel, illetve a bankszövetsége is konzultációk legyenek, és ezt követően lehet a kagymagolkozott jogszabályt a frakció és, és a is ott szívésen megtárgyalni, elfogadni és szországérésre Ha holnap majd a nép meg tudja közt, én hogy milyen döntés született, vajon mennyi időn belül lehet arról hallani, vagy nem hallani, hogy a bankszövetség tiltakozni fog? Arról hallani, vagy nem hallani, hogy oda is Hogy a bankszövetség tiltakozni fog, tehát az a bejelentés, amit holnap bekövetkezik, az vajon milyen mértékben bírja a bankszövetség beleegyezését? Szakmai beleegyezését? A bankszövetség, bankszövetség függ, és bízom benne, hogy az ő érzékük az egyre erősebb, hiszen most már van egy döntés, és ami ennek a végrehajtásával kapcsolatos, azt szerintem nehéz is érbekjük. Tehát, hogyha a kuriai döntést a jogalkotó nem fordítja le olyan értelemben mindenkinek a nyelvére, és nem biztosítja mindenkinek azt a lehetőséget, hogy ezzel egy normális eljárásban élhessen, akkor ez perek tíz és századait eredményezni a bankokkal szemben olyan terek tíz it ahol biztos a terméletesség a hitel felső részében. Ez megelőzendő. Én úgy tondanom, hogy a bankoknak sem érdeke, a hitelezőknek sem érdeke, és a magyar államnak sem érdeke. A bankoknak és a hitelezőknek nem is kell mondani hiszen teljesen főszöges egy előregoíték alható elemény eljáró a lefolyása, a legolytatása, és az államnak sem érdeke, hiszen a bíróság jelentős nehezen tudná azt elviselni, hogy egyébként formális ügyekben, ahol a eredmény nem a megjósolható, hanem biztos, hiszen a kúdjai döntés minden egyes bírót köt, ott több tízőzen feles eljárás eljárást kell a bíróság a folytatni. Az a mondat, ha nem idézem pontosan, majd segít, hogy a deviza hitelesek problémáját, mint olyat kivezeti a politikai, illetve pénzügyi piacról a Fidesz, az valójában mit fed? Ha egyáltalán volt ilyen mondott. Az, hogy az árfolyam kockázattól ne egyetlen egy fidel Tehát ebben az árfolyam kockázat épp olyan mértékben majd szerepet fog kapni, és nem megyek elébe a holnap, mint amilyen mértékben szó volt korábban az árfolyam résről. Nem, szerintem a mostani megoldásban, de én is akarok elébe lenni. Még nem, mert pont az a rész, ahol a kuriai döntés nem ad Jelen egyértelmű rámutatást. Az átférdés és az egyadó szerződés módosítások tekintetében van viszont ad. Hogyan alakul most a parlament nyári ülészak, amely ugye elvileg arról volt szó, hogy a jövő héten befejeznék, de most úgy tűnik, mintha lenne rendkívüli ülészak is. tájékoztasson legyen szíves. Június 5 ötödik nem kívül van, mert a részak az is szeletődik így tart és továbbra is az a hogy ha van rá lehetőség, akkor jövő pénze kell, az országi a is. Nyerhetem a társaságát jövő héten Szerdán ugyanebben az időben? Hogy ne Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra! Én köszönöm, hogy mondás. hallottak. Elnézést a hangminőségért. Mindent elküvetek annak érdekében, hogy tovább tökéletesedjön. Van mint dolgozni. Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Nagyon szépen köszönöm a közepködést. Ilyen döglött víz alakult ki, hogy ez vajon miattam, van, az időjárás miatt, bár nyáron ez mindig megszokott lenni, tehát ugye gyerekek nem mennek az iskolába, engem nagyon sokan hallgatnak olyanok, akik reggel iskolába viszik a gyerekeket és ez alapvetően egy tehát nyáron és télen egy egészen másfajta műsorrend van és én arra nem rendezkedtem be, hogy most csak azért tele rakjam a műsort olyan elemekkel amelyek áthidalják a hallgatókkal való beszélgetést, én magam fáradt vagyok elfáradtam hogy végig pofázzak nem tudom mennyi időt, pedig mondjuk ami a magyar kormány és az RTL klubnak a hihetetlen küzdelmét ez egy új sportág, be lehetne nevezni az olimpiára folyik, abban én azt gondoltam volna, hogy megkérdezem, lehetek, hogy az emberek ennél aktívabbak lesznek, aztán azon gondolkodtam, hogy felívok média munkásokat, hogy ők mit gondolnak róla, de rájöttem, hogy az ő véleményükre nem vagyok kíváncsi, a hallgatóké a kíváncsi lettem volna, nekik semmilyen mondandójuk nem volt az igény a világán. Így aztán. Örülök, hogy hamarabb vagyunk mi, és aztán mi is nyári szünetre megyünk, abból adódóan, hogy halványlag gőzöm, nincs, hogy mikor vagyok, mikor nem, de természetesen egyeztetni tudunk, és időnként itt össze tudunk futni az ételben. Te Magyarország irányába veszed magadat, vagy ez a szokásos augusztus, igen, augusztusban? Igen, júli, júli közepén Magyarországra megyek, és... és Augustus közepén ott is leszek. Személyes ellenléteddel fogod megtisztelni az országot. Így, igen. Viszonylag elég sokat töltök, most így Adtam az időt, elég sokat töltök Magyarországon. Öregszel. <gül> igen, talán <gül> igen. Nézzük-e a belgák a meccseket? Mert én nagyon szívesen nézném azért a meccseket, mert magyarok is vannak ott, de hát sajnos magyarok nincsenek, ott, belgák vannak nézik a meccseket. Én, én például az utolsó a meccsbe, ugye belenéztem, nem találtam jónak, és abba hajtam, de mindenről értesültem, mert a mész az utcán, vagy a dudálás, üvöltözés, tehát mindent. mindent. Mennyire foglalkoztat én ki ez a népet? Hát, én a néppel nem mindig találkozom. Jó, de ha bemész egy kocsmába, bemész egy étterembe, téren. Persze, mindenki a tévét néz. nyilvánvaló, sőt, hát úgy van, hogy most már az Európai Unióban is, például e, a múltkor az öttinger, az energetikai biztos tartott egy ilyen sajtó megbeszélés, és azt is úgy szervezték, hogy hogy először azt hiszem kiírták egy időpontra, de aztán rájöttek, hogy akkor foci van, és akkor azt csinálták, hogy összeszervezték annak a helynek a, a, a vendéglőjével, vagy, vagy bárjával, és, és ott, ott hatalmas képernyőket eltöntek fel, és akkor azt mondták, hogy találkozás, a a biztossal, az energetikai biztossal előtte foci, és akkor a utána pedig hát úgy ugyanott lehet vele beszélni. Mondjuk annyit megtettek, hogy amikor már látszódott, hogy, hogy most már nem, tehát már az eredmény nagyjából világos volt, akkor, akkor elkezdtük. El. Ha már az energiánál tartunk, akkor ez egy megfelelő pillanat, hogy átlépjünk egy másik stégre, lefelé visszajövünk erre, a múlt héten a Budapesten tartott váratlan és nemzetbiztonsági kockázatokat is magában rejtő energetikai csúcsról volt ez szó Brüsszelben? Hát annyiban volt szó, hogy természetesen ugye ez is egy része annak a nagy, nagy játszmának, amit folyik most például Ukrajna, Oroszország, Európai Unió háromszögben de azt hiszem, maga a csúcs, ez, ez nem, tehát nem emiatt volt, és nem, nem emiatt találták ki az ilyen rendezvényeket általában sokkal korában elkezdik tervezni, mint hogy az aktuál politika ebbe De az biztos, hogy ez azért egy érdekes játszalom, mert itt, itt mindenkinek mások a hosszú és a rövid távú érdekei, de valamilyen, valamilyen szinten mindenkinek figyelembe kell venni a másikért, ez érdekes, itt van egy ukrán-orosz konfliktus, ahol gyakorlatilag hát, háborúznak egymással lényegével, vagy legalábbis a, a, az oroszok, ha nem is saját maguk, de... Az ő embereik háborúznak Ukrajnában, miközben azért az energetikai együttműködés, a gáz együttműködés folyik. Ez akkor is folyik, ha most éppen valamilyen taktikai húzásból kifolyólag leállították a gázszállításokat Ukrajnába. De Ukrajnán keresztül mennek az európai gázszállítások, és ezek a tárgyalások a gázról továbbra is folynak. Tehát egyik oldalon lőnek, de azért arról, hogy hogyan lehet ezt a kérdést megoldani, folynak tárgyalások, mert mindenkinek érdeke. Árul már el, hogy Oroszország és Ukrajna között az, ami egyébként van, az micsoda. Mert azt olvasom, hogy teljes hadkészültség volt ott, vagy van ott valahol Oroszországon belül. Amikor az ember ilyesmit olvas, akkor azért csak úgy alapvetően, nem tudom, a szexuális hírek érdeklik, de azért valamely, és mégiscsak azt gondolja, hogy talán ez most fontosabb, mert nem lesz módja szexuális életet élni, hogyha itt valamilyen konfliktus ö, keletkezik ahol egyébként nagyobb számban lőnek, és mással is lőnek, mint eddig. De most mindaz, ami ott van, Gábor, ez mi a frászkonyhoz? Jól hát a konfliktusok ma már kicsit másképpen néznek ki, mint valaha. Ugye rendes, úgy volt, hogy két ország hadat egy egymásnak, átadták a hadüzeneteket. Jól megölték egymást. Leutaztak. Jól megölték egymást. Aztán később, na jó, ez nem változott. Tehát ez a része változatlan. De, de az, hogy, hogy az államok had, hadat üzennek, államok egymás ellen hadat viselnek, ez mert egy kicsit úgy módosult ma, hogy Oroszország formailag semmi köze az ukrán eseményekhez. Jó, hát kicsit elfoglalta a Krimmet, ez kétségtelen, de ami kelet-ukránába folyik, ott ugye hivatalos orosz csapatok nincsenek. És ez, ha úgy tetszik, nem egy Oroszország. Nő, de amikor meg... például átmegy három tank, azért az, az, az, az meg is milyen? Tehát ez nem most történt, ott, ott van az embereknek otthon tankjuk, mert az ember azt feltételezni, hogy tankjuk csak a hadseregnek van. Igen, szóval köszön, külön kell választani a, a dolognak a, az érzelmi részét meg meg, meg a, a, a, ami látszik belőle az végül is nem annyira fontos hogy ez a három tank honnan jött honnan ment, valószínűleg egyébként A menne veled szembe három tank mindjárt másképpen beszélnél igen, de, de nem lehet tudni hogy honnan jöttek a tankok szóval én ilyenekben óvatos lennék most nem, nem akarom én az oroszokat védelni ez, ez olyan mint kassa bombázása? Nem, minden háborúban, ugye ezt mindig elismétlem az első áldozat az igazság. Nem lehet tudni. Tehát amikor, amikor háborúznak a felek, akkor egyiknek se szabad egyik szavát se Ez sajnos így van szépen attól, hogy, hogy ettől még az egyik a megtámadott, és a másik a támadó. De ö, hát nem tudom, emlékszel azok korábbi jelentésekre, akár Vietnámból, akár Irakból, hogyha azokat összerakod, akkor akkor olyan hadseregek sem is ültek meg a hadi jelentésekből kifolyólag, amelyek nincsenek is a Földön. Tehát annyi repülő, annyi tank, annyi ember, és ezt nem volt. És akkor mi alapján mondod azt, hogy Ukrajn és Oroszország között háború van? Ezt nem mondtam. Nem mondtad? Ö, ö, há... De egy, egy háborús helyzet van, igazából az történt. Ki áll szemben a... kivel? Megint a dolog jogi és valós oldala ketté válik. Nyilvánvalóan azok az oroszok, akik Kelet-Ukrajnában elszakadás pártjai, az elszakadásért harcolnak, azok bírják Moszkva támogatását valamilyen szinten és valamilyen fokon de az nem jelenti azt, hogy, hogy minden egyes puskalövés mögött kúcsinál, tehát hogy vagyjuk taktikai, akkor azt mondja, hogy na most akkor fiúk fogjátok vissza magadokat, és a fiúk nem fogják vissza magukat, ez előfordulhat. Tehát, és például, Mennyi ideig fog még beszélni erről, a nem fogják vissza magukat a fiúk jelenségről? Én borzasztóan szérek attól, hogy és most nem akarom a csak a fiúkra kihegyezni a dolgot ez az egész Ukrán és ezen belül az ukrán-orosz válság, ez egy nagyon hosszú ideig, egy, egy nagyon komoly, bérzősebb lesz Európa testén, és, és ebből végső soron senki se fog jól kijönni, az oroszok sem. Tehát én váltig állítom. Mi áll annak a hátterében, hogy ezt nem lehet felgyorsítani? már a szakadék felé rohanást vagy a... Nem, ezt az egészet. Te vagy a körzeti orvos, és kapnak két andaxint, mert nem tudom, három kalmopirint és megnyugszik a beteg. Hát a figyelmet, hogy a balkáni háborúk, tehát a jugosztálybeszédességük háborúk aztán 9 évig tartottak. Tehát elég sokáig ment a dolog. Én akcelerálni szeretném a gyógyulást. Te pillanatilag valószínűleg nem a gyógyulás, hanem, hanem a a halálos betegség lefolyását e, e, Mindenki szeret. Alapvetően arról szól a történet, hogy néhány kelet ukrán akik lehet, hogy vannak tízezer, 10 százezer szám is, szeretnének inkább a Szovjetunióban élni, amit most Oroszországnak hívni, hívnak, és nem, nem Ukrajnában? Ez a dolog veleje? Mondja ő a mondatot, ami megdönthetetlen. Hát, nézd, minden dolognak a lényege a történetében van. Az megdönthetetlen, hogy az egész ukrán válság ebben a formájában, ebben a nagyon erőszakos formájában akkor akkord tört ki, amikor Janukovics alá akarta írni, majd nem írta alá a társulási szerződést az Európai Unióval, amelynek az utolsó, legfontosabb részét ezen a héten, pénteken fogják aláírni, ha aláírják itt Brüsszelben. Mit fognak aláírni? Zóval... Mit fognak aláírni? Hát a tárgyalási szerződésnek a kereskedelmi, gazdasági ö, részét, azt a részét, amely, amely hogyha ha alá van írva, azt kizárja, hogy Ukrajna valaha is tagja legyen annak az eurázsiai szövetségnek, amelyet Putyin építve. Hát azt féljel, fél, fel felbontják ezt is belül Épp oda, azért látott az ember. Hát, jó, igen, í, í, igen de ez egy kicsit... Olyan ez a Poroshenko elvtárs, ez, ez, ez egy fix bázison lévő elnök ott? Tehát ő hossz ideig fogja megnyalni a sót? És igen, őt meglepően nagy többséggel választották meg, sokkal nagyobb többséggel, mint korában egyébként. Bármilyen. Jó, de ez jelent bármit is? és nyilvánvalóan nagyon sokan érdekeltek Ukrajnán belül is abban, hogy hát valamilyen módon sikeres legyen. Másik kérdés, hogyha nem lesz sikeres, és erre semmi garancia nincs, bár hát mi a siker? Már az is siker, ha valami rossz nem történik meg, akkor nagyon hamar, nagyon komoly problémák ha nézem. Jó, de Poroshenko Eftás megmondta akkor, amikor megválasztották, hogy ő neki milyen elképzelései vannak a szülőhazájával kapcsolatban? Nagyon durván, nagyon nagy vonalakban, de most például Letett az asztal egy béke tervet, amely hát nem lehet tudni, hogy mennyit ér, és nem lehet tudni, hogy mennyit, mennyire fogadja el a másik oldal, de amelyben például figyelemreméltő dolgok vannak, mert nem azon benne, hogy, hogy, hogy mi itt tegy el a fegyvert, akarodjon én hanem azon benne, hogy van az ellenfélnek, vagy az ellenzéknek, vagy a, a, az elszakadáspártyaknek egy olyan része, akivel tárgyalni akarunk. Tehát itt most ő egy tárgyalásos javaslatot, egy étleg részben tárgyalásos javaslatot tette az asztalra, amelyben az Európai Unió támogatja felül a figyelmet, hogy pillanatjában ott van Steinmeier német külügyminiszter kievben és ő is erre próbálja rávenni az ukránokat, hogy jó-jó, hogy persze mi mellettetek állunk, de azért tessék tárgyalni az oroszokkal és a saját oroszaitokkal és a saját kisebbségeikkel és tessék nekik valami olyan ajánlatot tenni, amit egy fokkal nehezebb visszautasítani, mint azt, hogy, hogy pofa be, Ö, és, és meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Én nem vagyok optimista sajnos, mert, mert bizonyos folyamatokat nehéz megállítani. Tehát amikor a nacionalizmusnak az önmozgása elér egy pontot, akkor már nehéz beállítani de amikor már halottak vannak, amikor már bosszú van, amikor már, már tényleg elmérgesedik a helyzet, már volt szomszédok, volt barátok, családtagok között, akkor nagyon nehéz ebből kimászni, akkor, akkor vagy az kell, hogy a dolog tényleg olyan reménykelően kivéreztesse kivéreztes az országot, hogy mindenki azt mondja, hogy mindegy, már minden csak legyen vége, vagy pedig valamint nagyobb katasztrófa, É, egyre kisebb egy pozitív megoldás lehetősége minél tovább tartanak a harcokat. Cameron elvtárs, hogy elérte elftásnál az, hogy névszerinci szavazás lesz majd a bizottság elnökének a kiválasztásánál. Ennek a jelentősége mekkora nemes elvtárs? Én azt hiszem semmi Tehát itt, itt azért a, a, a döntő megállapodások, viták, azok a háttérben folynak. Nem azért, mert titkos diplomácia, meg nem tudom micsoda, hanem azért, mert vannak játékszabályok, nagyjából mindenki ismeri, vannak keretek, és ezek között a keretek között érvényesülnek a reális erőviszonyok. És a reális erőviszonyok ma ma azt sugalják, hogy, hogy viszonylag hamar meg lesz egy megállapodás, főleg azért, mert a németek sajátországon belül a német szociáldemokra, és a, a német keresztény nem az megállapodtak egymással. És akkor ez a Juncker lesz? Nagyon rosszínűs, Nem a Juncker személy az érek, ez egy csomag. Jó, de a jó a most aggódjunk-e amiatt, hogy most Navras és tiborból marad-e igazságügyminiszter, vagy kap egy olyan ajánlatot, aminek következtében, tehát, hogy, hogy mennyire bosszú állva ez a Juncker? Mit tudunk róla? Mit írnak az újságok? Semennyire. Hát, hát ez egy a, a, Te se beszéltél vele? Nem beszéltem vele, nem is ismerem, soha nem találtam, de, de a hosszú nem egy politikai kategória, a kultúrországokban uh, nincs bosszú. Akkor kitól, akkor csak kitol. De miért tolnak? Ki? Tudom is én, nem El... tudom, mert pikkel Magyarországra, nem tudom, nem tudom. Honnan tudja? De szóval rossz volt ez matematikában. Ezeket a ezeket... Szóval figyelj, én egy ilyen gyerekes országban élek, az egy másik kérdés, hogy a hallgatóim azok megsüketültek, vagy minden elmentek nyaralni, figyelj az az ország, ahol az RTL klub és a kormány olyan harcot vív, mint amilyet vív és a heti válaszban megjelenítik az RTL klub vezérigazgatóját valamilyen, nem tudom népi nemzeti viseletben és van valami címer, amiről komályosan írják, hogy biztos azt majd kimutatják, és akkor vagy kiderül hogy nem tudom micsoda, aztán kiderül, hogy ez a reál Madrid címer, amiatt viszont mindjárt elkezdenek elnézést kérni. Szóval egy ilyen gyerekes országban az embernek annyi mindenről eszébe jut valami, ami teljesen lényegtel. Miért pont a Juncker marad ki? Jó, az egy boldog ország! Bár azért fogsz pozitívan, szóval ö, ez a félig üres vagy félig pohár esete. Mégis minket nagy kérdések nem foglalkoztatnak minket mással vagyunk elfoglalva, mint ti ott Brüsszelben, az Európai Unió nem, ez tévedés, most hát tegyem hozzá, hogy egy nagy tévedés azt hívni, hogy Brüsszel azzal van elfoglalva hogy ki lesz a bizottság én azt egyáltalán nem feltételezem, lehet, hogy ott is van valami helyi, nem tudom vagy nem tudom ott is van valami szarvasgomba. mivel van elfoglalva? mivel van? ezen a hét, hát először is ugye a foci meccseket az Ebben nagyon érdekes egyébként, néztem, hogy a, ugye tegnap játszottak a hollandok, voltam az utcán, és pontosan értesültem mindenről az utcán sétálva, mert ugye az üvöltés erejéből kiderült, hogy most berúgta, kivétte. A hollandok egyelőre jobbak, mint a belgák, igen? Igen. De például a hétvégén Brüsszelben, egyébként nem csak Brüsszelben, azt Párizsban is, és talán más európai fővárosban is a zene ünnepe volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden kerületben ez az érdekes, hogy nem csak a központban, tehát nem csak a, a, a turista helyeken, meg ott, ahol az úri népség él, hanem a külső kerületekben is, részint a kultúrházakban, részint felállított sátrakban, részint szabadtéri színpadokon, mindenütt zenéltek. Igen, két, sőt, csak a két és fél napon keresztül folyamatosan zene, fó, zene volt, ö, persze zöményben hát, hogy mondjam, rock, pop, népzene és a többi de például a, az itteni bozárban, mivel, mint a Zeneakadémia meg az Erkev színház együttesen, abban hatalmas ingyen koncert volt, szombat este ott is voltam, és e, komoly zene volt, klasszikus zene volt, és mindenfajta zene van. Tehát ez... ez ez tényleg megmozgatott mindenkit, mert mondom adeges, minden külkéletet, az olyan, mintha külbányán is, meg, meg e, Csepelen is fölállítanának nagy olyan sátrakat, amikor van valamilyen budapesti rendezvény, azért ez nálunk nem annyira jellemző. Ez az egyik. A másik, hogy ugyanezen a napon, itt a van egy török negyed, az egyik török de a több ilyen is van, a St. George, és ott valamilyen, e, nem is tudom, búcsút csináltak, ha, ha létezik ez a kifejezés a törököknél, az lezárták gyakorlatilag az egész várost, mindenki, aki a városban, aki ebben a város él és mozog, kiment az utcára, kivitt mindent, amit el akart adni. Már hát, persze az árusok is megjelentek, tehát a hivatásos árusok is. És a legszebb, hogy, hogy, hogy annyira gyakadták domborítani ezt a török vagy, vagy nem is tudom keleti jelleget, hogy például a, a, a árusok többségének a fején egy kis fel volt ilyen, amin a belőle egy kis madzag, teljesen úgy éreztem magam, a Isztambulba lennék. E, és ez, ez volt egy egész nap, és én szerintem ez sokkal jobban foglalkoztatja az ott lakókat, mint az, hogy, hogy bármi történik vagy nem történik az Európai Unióban. Ja, akkor egyáltalán miről beszélgessünk? Hát azt mondanám, hogy ez a te feladatot, mi érdekel, de én inkább arról beszélgessünk, hogy mi van emögött tehát hogy, hogy ez, azt, ez azt jelenti, hogy Ugye tud... a múzeumok éjszakáján itt is rengetegen voltak, de, volt, itt de. is énekeltek, ott is énekeltek, a Szépművészeti Múzeumnál, a téren, hozzám csak a zajjal jutott Na, ez, föl, mert otthon volt. Egy... Ez egy, jó, ez egy jó összehasonlítási alap. Tehát itt is énekeltek, ott is énekeltek, de, az, de mi nálunk ezeknek az eseményeknek, rendezvényeknek ö, mi, majdnem mindig van egyfajta politikai és ezen belül tábor jellege. Tehát ha valaki elmegy valóban énekelni, akkor a, a, a másik az, az a kóda biztos nem megy, mert, mert a úgy érződő ellenére énekelnek. És itt sokkal több az olyan rendezvény, ahol ahol magától értetődik, hogy minden Belga, tehát Flamand alon is, noha amúgy nem különösebben kedvelik egymást részlet, és ez magától értetődik, tehát vannak bizonyos olyan nemzeti minimumok, amelyeket lényegében mindenki elfogad, és még egy, a Belga csapat győzelmének komoly politikai következményekkel. Ez van. ezt mondom, hogy milyen, hogy tudnék örülni, ha lenne innen egy magyar csapat. Úgy tudnék, úgy tudnék drókolni. Tehát, Én ezt akarom mondani, hogy a, ez kimutatható, hogy a, a belgák nemzeti összetartozás érzetében eminen szerepet játszik a válogatott. Tehát ha a vörös ördögök jók, jó játszanak. Mitől vörös mert, mert a, ilyen a megyük. Hát ahogy az olaszok kéket. De ennek van valami oka? Nem. Jó, rendben. De a nemzeti, a, nem, nézd, a nemzeti színek között ott van a vörös. Tehát meg a sárga, meg a fekete. De hát mondjuk sárga, fekete, mert ez az nem annyira dekoratív. De ez biztos, hogy, hogy ő náluk tényleg ez, ez egy ilyen összetartó erő. Sokan mondják, hogy két dolog tartja össze ezt az országot, a, a monarchia. Nyilván egyetek kevésbé, mert azért a monarchiáknak most már az összetartó ereje nem olyan erős sehol. És a másik pedig a belga focivárolgatot. Tehát ennyiből a belga focivárolgatot győzelme itt kifejezetten nemzetpolitikai tett. Megválasztják ezt a Junkert? Hát ha, ha fogadhatnék, azt mondom, hogy igen. Milyen az idő? Nagy nyári idő van, nincs túl meleg, de azért a 20-22-25 és 25 között, de süt a nap, nem esik az eső, ez nagyon fontos. Egyáltalán nekem azt mondták, amikor ideértem, hogy ez olyan az időjárás, mint Londonban mindig esik, állandóan szürke az ég, hát nem, viszonylag keveset esik, biztos, is ez általános nagy kimaradás hát nyilván. Na, hol a Honpol a születésnapja? Add át neki de ha megadod a telefonszámát, fel is hívom. Megadom neked, most elküldöm neked, viber -en. Jó, köszönöm. Szia Gábor! Önök Nemes Gábort hallották? Itt? És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.